«Еге, так отака нам дяка!» – закричали тоді привідці. У кожної купи був свій ватажок. «Стійте ж, братці! Коли ми помогли кому злізти на гетьманський стіл, так зуміємо із стола зопхнути. Куптесь у полки! Кричіть у раду! Визвольмо сомка та васюту з неволі!»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 Потанцювали днів зодва за порозцями. А другі – шкода, шкода, козацтво тепер стоятиме. Усі в одно полатають нам боки, та з тим і додому вернемось. Втікаймо лучше, заздалегідь. Тим часом деякі ведуть таку розмову. Я собі таки піймав із возу в таборі сало. Буде жінці та дітям до пилипівки. А я пшона-мішок, коли б хто поміг доперти до хутора. Геш, що ваше сало та пшоно, каже третій волоцюга. Я он попав був жупан, такий, що пари волів стоїть. Догаспецький козак дав келепом по руці, так що не рад би шести Тепер саме в косовицю доведеться попоноситись із рукою. І чорки-горілки не заробиш, от тобі і рада. Рушаймо, рушаймо додому, поки ще й ніг не поперебивали, мов кабанам у городі, кажуть мужики. Ні де правди, діти, не на добре діло ми пустились. Ліпше зробили наші сусіди, що не послухали запорозтів. Тепер стидно в село й очі появити. До віку будуть дражнити. «Чорною радою!» І почав чорний люд розходитись. Замовклий музики, затихлий скоки і веселі гопаки по полю. Незабаром стало кожному розумно, що нічого, гаразд веселитись. Якось почали роз'їжджатись із й і шляхта державці, що були понаїжджали під час тієї ради,